І сказала помічниці «Підемо під Польщу». Та витріщила очі, але промовчала. Текля була сильною, витривалою дівчиною, але роботи, що падала на її руки, і віл не пережив би. Якось Теклю розібрала гарячка. Вона прийшла до коменданта і поскаржилася. нездужаю, не маю сили». Комендант звелів вертівникові відпровадити її додому а сам подався шукати нову куховарку. Та коли повернувся, урядове братство нему крізь землю провалилося і теклена помічниця кудись запропастилася. Комендант нюхом почув недобре. Крізь замкову щелину він зазирнув до покоїв президента. Тут теж нікого не було. Старий службіст прошмигнув до середини, кинувся до сейфа і остовпів перед порожніми полицями. Тепер він не мав чого поспішати. Він зачекав, поки не перестало калатати серце, і поволі, ніби забавляючись, став перегортати папери на столі. Нічого вартого уваги не було. Якісь скарги, просьби і вирізки з газет. Та все-таки на комендантове щастя трапився документ, який мав велику цінність. Комендант був чоловік хитрий і розважливий. Він підкрутив вуса, всівся у президентському кріслі, поглянув, чи добре заструганий олівець. Перечитавши Петрушевичеве розпорядження галицькій армії йти за збруч, він диявольськи посміхнувся і розмашисто підписався. Після цього статечно зійшов униз, в кухні перекинув через плечі мішок з шинками і спокійнісінько рушив додому. Це був великий пройдисвіт. Ідучи, він не міг зігнати з лиця посмішки. Та він не дотямив, що ошукався, підписав не оригінал наказу, а копію. Захопивши Прильвів'я, армія Галера швидко посувалася на схід. Але поблизу одного сільця під Тернополем поляки змушені були затриматися. Три сотні солдатів, окупавшись на околиці сільця, знищили галерівський авангард. Посікли ескадронки Ноти, нарешті поклали на землю два піхотні полки. Солдатами командував звичайний сільський парубок, що повернувся з Італійського фронту. Розлючений Галер звелів оточити село, майже з надзбруча повернувши ще один полк. Вночі поляки перебили вартових і підпалили село. Спалаючих хатин із зойками вибігали і падали під кулеметним дощем жінки і діти – Частина стрільців вступила в перестрілку, частина гасила пожежі. Решта тримала оборону на західній околиці. У досвіта, поки сонце сходило, по селу били гармати. Воно вже дотлівало, але з городів ще відстрілювалися поранені. Командир з двома товаришами відбивався з криниці. Це була неглибока, обнесена муром криничка у видолинку, з якою воду діставали ключкою. Троє протрималися до передвечора, у них не стало набоїв. Поляки закололи їх багнетами, а Галер, під'їхавши на коні, наказав завалити криницю з трупами камінням і землею. Надвечірнє сонце ще встигло обцілувати сухими устами сирі грудки чорнозему і наступила ніч. Поляки поховали своїх побитих в одній братській могилі і виступили на схід. Минув день другий, ніхто не появлявся на згарищі, тінню скорботи не піднявся з кривавих ран, щоб обвести блукаючим зором руїни та обгорілі тіла і зітхнути смертним зітханням. Тільки сонце і збентежене гайворення кружляли над колишнім селом. Але десь через місяць на зарослому подорожником і порізаному дощовими стромками шляху показалося троє солдатів. Вони йшли босоніж, перекинувши через плечі, вилискуючи от довгого носіння карабіни. Це були троє сіром із дивізії, яку розпустив на Стрийському тракті у Львові письменник загряда. Вони зупинилися біля згарища, похиливши голови. Потім мовчки рушили до видолинка, де колись була криниця. Там уже поновилася трава здивовано подивилися на купу втоптаної дощами і засклепленої сонцем землі, перезернулися і, поклавши на траву зброю, долунями почали відгортати землю.